ګلومه تابع کې شنو نه تدوي نه دا باخانی یادای جوړوي سورته فاتح کې خوشخبری د فتوار کړو نو سورته حجرات کې قوانین ذکر کې یادا کلمت فتشي نو تبا سگه ذا هو ذا حجرات فتقلو کوټونو کې پفر کوونو ګلاوي چې کور کې باه مني او کې کې باه مني حجرات مجادلی پسیده یو سلش باگم پو نزول کی اپسورتونی دو قرآن کریم کی او کم پمزو سمان و اداب دو پار دو جند تیر اول اداب یا ایواللزین آمنو لا تقدمو بین ایده اللہ و رسولی ایمان والو ما مخشی کی گئید اللہ دا اللہ پیغمبرنا ورکا دا پلان ما مخشی یعنی لا تقول قولا طبعا القران والسنه جس خبر ہونے کی جو قران و سنت گنشتے او یہ کیتا لانا اللہ اور دن کے الیم قانون یا و الزنا من ایمان لا ترفعوا سوا تكن فوقث النبيه موجد ہے اخبل आवाज جنازے کی اخپل आवाज د پیغمبر د आवाज نه و وجدای اخپل رازانه د پیغمبر په طریقه ور ووجدایته پیغمبر په طریقه خود لري دا چې دوا تدورای د دولای نوروست ده او ته مخکې دا اخپل رازنه د پیغمبر د سنتونو ول وجدای او ایمان واره موچوي اخپل आवाज نه پازو د وازه پیغمبرو یې مکوې اغلره په خبره کې پشانت دزور کولو لپاره تاسو به ازو برباند نشي عمل ستاسو تاسو نه پیګړي یقینا که سان چې پاس کې خپل आवाज نه پنس د الله دا ودی جنته رسول الله د دې دزور د پاتقوا دې په بخانا اجل یخنا کسان جواز کوي تا ته ها خوا د دیوالونو نه دې زوینا اکل لري شیخ القران راي مولاي بس کنا زم ماخه دې يا رسول الله چې ما ده شوبتو يا محمد تو نما سترګه کا ته کوي نما د خپل جنازوي خپه شوی ما يو الله چې ده دیوال نا آخو آوازو کی یا محمدو نا دیده خارو چه اقل نفکی نیشتی چه ده پاکستان ناوی محمدو دیکی ده اقل ده کم زین رایشن آوری رسول اللہ کان خرسو و خر شویتو نا چه انسان نا خر جوری گی رسائی ویلی نخبیتی گی یقین آگسان چه آواز بیتاتا آ خواده دیوالونو نا دیر دو دوی ناقل نلری نا کدوی صبر کروی تراغی جتا و ترهوی دوی تا و با بیتر دوی لارا نا اللہ ده بخونگی میرا او ایمان وارو کراشی تاوستا یو بیتبارا پا خبر سارا نو کوي کئی یو بیتبار راشی و خبر در چې چو غوط دنچا غوث کروی نو لطونو کا لاس کوا تا از دانه چه تا او جنگ که ده پخصانو طول جنگ پا دیده فلانه راغلی و تانو غوک واس کرده دیده خوا ده مشین راغلی اخفل غوک تنو گریشته و گریشته و مخش غوک تا گورا کا و ایمانوالو کرایش تاستا یو بیتبار پا خبارو نو ڈونو گئی او اور نہ رس گئیوں کم تا پنہو اے سارا پسو بکر دے پای جتاں سکرو ایک پیمانہ جنب جو کی رشتنی نہ دے کرے جنب جو کی روس بہ خپے یرمان غلطی شوے ما دارشتنی دا مختلہ پکارو کنا اوری دلہ سوگن ور گئی زبتا توام غزمان بنا خلق فسہم تو غلای کوستانو ماطلب وج تبین نہ گئی لڑ ڈون نہ نو معلمی که در اغجن ده کنه ده فاسقون نو مراد صوب ده نو باید ذکر که ده ورد بین اقبال ده رسول الله صلی اللہ علیه سلم عامل ویلی ده نو اگه سرد و طول و کولا او د ده ده ده ده ده دشمنی و مخی نو اگه پا مند راگه نبیل اسلام تاوی ده شو زدتل پا طور عاملو نا آغی سرد و طوفا کو سرد و طور راواتی دو جی مردد شوی نالاوی یو فاسق را خبر در که نلاتون رو کئی کنه استغفرالله خواه مخواه یو صحابی برنامه حال ده ده چه مسند احمد که اشپاگم جلد دو درشم و صفق رازی کلا فتح دمکی وشوه فتح دمکی نو معشمان با خلقو راوستو و نبیل اسلام پا سر بلاسو نبیل اسلام نو پدی معشمانو کې یو ولیدو چې در ولید راوستو نبیل اسلام دده پا سر بانی لسو نلوگو یه دده پا سر بانی خالوف لگی د در رنگ دار خوشبهی زکه در سرو رنگ دار نه رنگ دار خوشبوی ده در زنانو نی او در سو در پارا خوشبوی پکار در چارن خوشبوی زی رنگ نی زنانو لعدادش خوشبوی پکار ده چه خواهیست در رنگی لکه سرخی پودر رو او چه خوشبوی پکی نی نو در در پسر بانی رنگ دار خوشبوی لگه ده و نو نبی اسلام پیلاس نو نو فتح در مکت خواغه معشو ماشومون انا دو کارا پس بنو مصطلقه که دی عامل تنگلار ما شو ما عامل شو؟ دا دمانو خبره نعام یو کسر سعابی نوائی که یو بیتبار راشی پو یو خبر نلاتونوکا انا تد فاسق نزده خامخا ولد ولی جوڑه و ایمانوالو تراشی تاوستا بیتبارا په خبره زلاټون ہوگئی څونه رسېګيو تومته پنا په اساره او بغردای پایو چې تاسو کولای خپل ایمان پوښی په تاسو کې ده سنت پیغمبر د الله کتابداري کېږي تاسو په ډیرو کارونو کې لانی توم نه لاښیب وای یا لاسم توم ګناګار وشه لیکن الله خوخه تاسو ایمان تاسو خوخره ا موذیان کله ایمان است په ذنونه کې اب بکر ته ازر کوفار فی ذکنا فرمایلی هم الراشدون د بری هدایت یافته مېرباني د الله تعالی په نامه تو الاذای مکمطوال زلولم عذاب وین تای بتا وین تای بتا نی منل مؤمنین افتضلو قد وراله د مؤمنانو نه جگړه د ژو ترمنځ دو ڈالو دو مومنانو جنگ اکڑا نا دی چو صلاہ اکڑای کازیاتی اکڑای اوی پوپلی پس جگر اکڑای اوڈالی سارا چو زیاتی اکڑای جواپش آگا کتاب دا اللہ تا سلی تکاری کیدی کراو گر زیدلا نسلا اکڑای دو آو ترمنزا پا انصاف اوڈالی سارا یقین ان اللہ منک اوڈالی سارا یقین ان مومنان جی رونا نسلاو که افرورون ترمنزا و یاری قید اللانا خام خواب تاز براه مکرشی مومنان رونه دی اسلاو که جنگه سلا پنزم بادابو و ایمان و آلو تو که دی نکه قوم بل قوم یو قوم بل ساری نتو که نکه مزاکو شباقی غردو دوینا اغیب اللہ غردو او زنانا و زنانونا چه مو بنامو یو بلا پو بزنو منو ولا تلمیزو انفسا کومو الزام ملکوی پا خلم جنسو باندی او مو بنامو یو بلا پو بزنو منو ناکار نمونیو بلتا ماغلائی دیر ناکار از نم دفیزق پزیمان یعنی تا مومین وی او کتا خبری دیو کلی فاسق بشی کتوبان ویستان و دویدی دالیمان نا اشپگه ماده بود ایمان وارو زانو سا تیرامل پا گمان یقین بازی گمان وی گنا گناوی ولا تجسسو جاسوسی مکوی تجسس مکوی غق والت موگدوی چه دو کسان ولای دی غقو بده دپادی چه دردن سوارم جاسوسی مکوی او غیبتی نکوی بازستازو دبازو دیو بل غیبت مکوئی حقیقت و ام دی حقیقت د غیبت وای چا دپای وی چا غوس پکاو وی وشي اوستا بړای جوړای شي ها بل جره دا چا دغت جان لاندې مسلمانان فزاوېږي نته پاغره دوکا چې مسلمانان دا نه بچي ولا يرتب با حکم بازا غیبت جن کي باز تاسو د بازو آیا خو خای یو چوخری وقا دخل رور پر دا چاد که چاوی مر نو تاسو بدگنه لیداغا دموڑ رور وقا خوڑل بدگنه لیده نو غیبتو مدخشه ده نو داولی بدنگنه مطلبه ده سنگا چه رور وقا خوڑل اللہ حرام کرده نو داشی در رور غیبت الله حرام کرده ده. نا آغا نکوری نا, نا در غیبت سپسه کهی در حرام خوب گارده دی در رور واقع قرل حرام نا پاظیق و عمل استه نا در جندی رور غیبت نا داده دا دا حرام مر رور واقع قرل حرام آگا نکوری نا, نا در جندی رور غیبت داده دا دا حرام ن دې نور ځان پښاتې یا مطلبې دا څنګه چې دمو رور غوخه خورلونه ځان پښاتې مدارنګي د غیبت نزان پښاتې غیبت نزان بشکې اې حب وټو کولا ویری کیدالنن یقینا الله دې توبه قبلونکې مهربان وَمْ آدَبُ وَا خَلْقَا يَكِن مُنْ پَيْدَاكِرِ اتَاثُلَرَا دَنَرَوْدَ خَزِنَا مِنْ ذَكَارِين وَأَنْسَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا مُنْ قَرْضُرِ اتَاثُلَرَا شُعُوبًا لُوِنُوِ خِيلُنَا وَقَبَائِلًا وَعَرْوَرَا دِلَبَارَ داخیلون جورشی دیتا عروض دپارا چی پیشنگولیوشی این اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقینان عزت من استاسو اللہ پانیز آغا سوک دے چی حریق دال لانا زان ساتی دمنا آئیو عزت من قواب سوک دے اللہ پانیز بانی چډې دې دې وی دلانا یقینا الله د عالم خبردار وی زمیدارو مونږ ایمان راو او دا چې مونږ نه راو لکه نو واه مونږه راکیو دوی اقرار وکړو عمل یې نو اسلام قول مشته ایمان عمل دې ولیکن قول واسلمنا نه نه وته ایمان صاحبونه لیکي د تاسو دا بل اړ یو د الله د الله پیغمبر نو کم باندې کی استازو د اعمالو ریسو الله د بخون کی مهربان مؤمنانو هغه دې چې مان نړی پالله د الله پیغمبر بیا شک نه لګړي جاج کړي پلک ور د اعمالونو پکل ور د ځانونو پلاله د الله کی دې دې رسيني واه وو په کوی الله لره په خپل نا اللہ پوئی کی پایا چه بڑا دیوکاتا اللہ پارک بنے اس بادی دوی پتا باندی چه دوی اسلام را رہا اس بادن اکول پا پیغمبر باندی اسلام نو اسلم نا لم نقاتی روکو اسلم اس بادی پتا باندی چه اسلام را رہا مزباده په ماخ په اسلام الله احسان کړي په تا زبانه الله در باندې احسان وکړو چې دا درګړې تا اوستا د پاره دی مان که یې رښتینی یتن الله په ویږي په غیبلاسمانه رسو کې او الله دې دن کې عاشق لاره چې تاسو کوی نو سرت کې آداب سواب چې کله سورته محمد کې ترغیب اله جہاد فدا کې بشارت حجرات کې آزاد سبا دا واده براولې چې معاشره وګورن درشي چې قرآن کریم ملي ان جاءهم منذر منهم فكار كانوا حاله ونا دي باب درو برابرې ورې کې ضرور ضرورت نه دي د قیامت کې هر سوره هر دویم سورت ده مخی سورت نبید تراکی پا اثبات ده قیامت که سورت کاف و مگی سورت ده, ده, ده پا نزول که سلور درشم پس مرسلات نه اللہ خبویگی ده ده حرف و المجید او شاید ده قرآن قسم ده پا قرآن معنی جد قران لوی بلکې دوی تعجب وکړه جرار دوی ته يرهونکې د دې جنسنه نوې کافرو د دې شي عجيبه عجيبه شهره زه کاله چمن موله شمن خارې متا وه بس کېدل دې لري دې د اکلن یقینا من طيبو چې آج کنیگی از مکتو دوینا مونگ سا دی کتاب حفاظت کونکی بلکه دوی در اوچنک رہا تو کلچرار دوی تا دوی دی پکار گڑ وارڈ کی آج دوی بارتا اسمان تا پاسو دوی سنگا مونگ جوکڑ دے اسمان لارا مونگا خستکڑ دے اسمان لارا و مال آمین فروو جو آن دلارت سچاو اوزمه که مون غورا ولای لا اله الا الله چې ولې مون په دې کې غورونه امم زړغونه کړې په دې کې ار جوړه هر بنده دا چې رجوع کې الله ته مون وره د بارنه او مبارکه پس مونږه زړغونه کوو په دې او دانی لوکري شي کژوري دنګې دنګې هغه په غونچي یوټي یوټي رزغان لیلی باد رزته بنیا لارا امم تازه کو په دې سره کلیوچا تزا لیکل خروج دارنګ د وتی دال الخروج باران رشی د شایز مګنه تیغرا او چ تیګ داريستا به وتی دال الخروج اس بعد د قیامت تجدیب کرو په خانو طنز علی سلامو کوئی والاو عصاب رسا چه اخفل پیغمبر کوئی تغردولیو او سمو او آجانو کران رون دلوتا او بنوالاو او قوم تبا دی یمن طولو تقذیب کردو پیغمبرانو نصابیت شو عصاب ایا مونگی استرشیو پا پیدایش مخیر نه نه بلکه دوی دی پوشتبای که دنوی پیدایش یقینر من پیدا کرد انسان لره من پوی گوه چه و سوزا چه بدیسره زرده ده او من گا دیر نیزدیو ده تا دمره درگ نه کل چاخلی دو آغاستون که پخی طرف پاویل طرفی نه آسو نو باشیست خبره مگر آغا صغیوی انتظار کون که تیاده <coughs> راوشی بیوشی دمره پا حاکو دا آغا شیره چویت دا آغا ناوری او پګل شي په شپې لای کې دا روزوازه شو را بشریو تانه هغه سره به شړونکي او بیان کوم کې وې ته په غفلت کې دی پس مونږ به ته کول غته پردایست نه نظر استا نن تیز دی لگد اوس او وای مګل ددا دا غل چې ما سهدت یار او ورځوي ورځوي او جهنم کې هر غټ کافر سر کاجو منه کون کې ده چې زیاته کون کې شګمانه هغه جگړځي زر الله لا د او اوږوړ غوي دالره په ادب صح کې نو بوای ملګره ده ارابا مانو سر کچکړ دلاره لیکن و دې په کومرای لری چې نو بوای الله جگړم کوئی ما زغا زمو کې شیم تاسو سره ما وایي نو خلې ګلې و نه بدلېږي خبر ما زغا النام زه ظلم کوم کی او جوګو مو جانم تا دکشي نو بو او یا کا اشتهنو زه سن د بيدتی او ری حال می مزید او بو ای حال می مزید نصیب کرشی جانات موحدین لاله نبیلری اعظم تو دن دا شریستاو سره لو شو هر رجوع که اونکی حفاظت که اونکی تا سوک چه ویرد رحمان نا پوغیبو او راغ پوزرو منیب سارا چه رجوع کول اللہ تا ندا خلش شایده پسنامتی آسارا دا روز زدانم شوالی فرید پاڑ بیا جدیو گواریش پاڑی که موسیقی مزید دیدار درابلیزت انونی امتولا ذرمګالا کړو په قانونه د ډولونه اغه انسان د دنیا پامل لا فنقبو فلبلاد نن نن وځ په کولکه اشته د زال تیز دي یقینا په دې کې د نفسيات او تعالل را جوی درو ان فی ذلک الذکر یقینا چا د لمن کان له قلبونو د پالا چا جوی اغلرا زړ زړوی انې قران اثر کوي خو چې محل وینو عرب پر کول کوي لیکن عرب اوس پنې عربه غړې ته ونيسه نربیا ما دي پر کول نه محل غلط دی نو قران نسيه دي لمن کان له قلبانه هغه چا پر اچي وي دره چې زړی نو زړه خدای راځي قلب هي جنده زرار انابت والا زرار او چه محل امسایی ده غاق ندیکه غاق ایخه ده توجه نلیخه. ترکان چه تختپ ریکه نمک گوری چطه می خوبا می خوبا سی اونا آدابو اول قسمه و هو شهید کیدی غاق دیوی توجه که انکی بیا فران اداد ورقید یا پیدا پیداکریا سوانل مکہ دواتر مزہ پشپ غلامو کے نظر اس تینمنگ تے استری والی صبر رکا پے جوائی 3 اولولا سبت نظر اب مخید خدیر دو دنوارا مخید روبیدو سیصد اشپائی کے پاکبان خدا اللہ اور اس تے سججو اور اس تے فرایجو واسط وای ګیره اورو چی وا आवाज وکي आवाज كون کي د زین دې نه اورو دې بو په حق ذالیکا یوم الخروج دا روز د دعوتې دو ذالیکا یوم الخروج نوګه جندي کو موږ مل کو موږ دې را ګرځې ډول اورو زه چوبچوي د دین اوس مکا وما جلي دي اوزما گدونه په منده دا غوندول په موږ دا آسان موږ خپل رباعي واځوي اني تا په دې باندې جوړوار فذكر بالقران نسيه druga په قران زراغ چاته چې ریګي تدراوین نو سورج کې اس باد د قیامت کذالک الخروج درګي د وته دلا کذالک الخروج لگسنا چدان او زميږه توغورږي او تګراو با زم نو كذلك الخروج دارنګي د وتی دالو او بیرست دا زالک یوم الخروج یوم د بکلی یوم عسمون سایا د بالحق او روزو چې دی مو اوري چېګه پات زالک یوم الخروج نو دارو زدا وتی دو ایسواز د قیامت او وا در داوانه سورته زاريات احقاف پس په نزول کې هوش به دم هاغه صورتونو کریم کې یو پنجوسم مخکې یو سورته طور کې سورته قاف کې اسباده قیامت زاريات کې <تصفيق> اس بات قيامت بالترقي ما قويلو قَذَالِكَ الْخُرُوجَ دَارِنْهِ بَيْوَةِ دَالَ نحن دل توائي إِنَّمَا تُوَعْدُنَ لَصَادِقَ <تصفيق> إِنَّمَا تُوَعْدُنَ لَصَادِقَ ده كم شوئي وعدشوئي ذا قيامته أغدرشتني وإن الدين لواقع <تصفيق> إنما توعدون الاسادق وإن الدين لواقع والزاريات الزروان زاريات جماع دزارياتنا بعد تا زاريوهي ذكار خال نلي بس لولي <coughs> و زاریا د زروان شاجی کی باذونه په نستون سره وګور را په دې باذونه کې انتقال دی کله د مشرق نه او کله د مغرب نه کله جنوب نه او کله شمال نه د هر کې شي استاب انتقال اوز اوز مګي د باز یو اخبار عزیز دې دار نو بل دار ته منتقل شي څنګه په دنیا کې انتقال دی انسان استا انتقال روان دی وذاریات زروان شادي نستون کې بازونه په نستون زر یع زریا تن مراده خځې شادي نستون کې أولاد أولاد فالحاملات وقرانا شايد دي بوجوال ورد اغا ورد شاقي بارون باران روشت کرده فالحاملات وقرانا يا مراد تنا هواقاني وچتاون کی وریځه وچتاون کی بادونه وریځولاره وریځو چته کی یا حملاتن مراد خځي شادي وچتاون یو خځي بارون ولاره فرج یاریات یوسره نو شادي روان کیشتي باسن یا وریځه شاید تلونجی واره دې پاسان زاره ظلم قزماج امران شادی تف سیم کوم کی د کار کار تف سیم کای ملائک چې د الله اوامر ز به تف سیم کی انما اتوا جنل صادق یقین عاشق تا سرواد کرش او درستی ني او یقینا قیامت دواق کی دن کی شاد ازمان جاری دارہ ذات الحبوب جاری دارہ تا په خبره گډوډ کی مختلفه سوق ورت شاعر وای سوق شاعر وای خبر یوانه را یتا سی په خبره گډوډ کی سو منه سو منه اور لوی چې د نه عضو جووار وشه ودي واجبلی شهادت کریان چا وی په غفلت کې دی سرکاشه خپل گمراهي کې سرکشي دی تبوس کوي کله به روز قیامت او روز ذیبا پور کې به یفتانون سزا او به سوزول او په دې شي اوساګۍ سزا ده شرکو یو کو فکنا ده کوم دا شره چې وای تاسو په دې تنوار کوم کی یقینا موعدین به په باچو پچنو کی اګستو کی بیا جوړ کړل د ویلار را عبد دوی یقینا وجوی په احسان کوم او وجوی لد دېش په اڑخ لګوونکی اپو وقت چاربان که دویو بخن غختون که در لانه او دویو پو معلومی که نو دپا غختون که نغختون کې تا پزمک که یقین کن که انکو استاس پنفسون که اعتاس نوینه پاسمان که ده رزق استاسو اوچ اتاس را لوشوه ده خیر او د و زجنت دوور و پستازم دې پر ابدا زمانو زم کې یقین د حق په شان دې ستاسو غوښ کوي راغله تا خبر ده منونو د ابراهيم عليه السلام زچو کل اج داخل جو باغ نو يا سلام نو ابراهيم عليه السلام وعليكم السلام قوم یې پس مايل شو لاړه خپل آلته راتللو وڅخې ژر لري چې زه را مخکېني زه سمين څوروب حنيز لري چې میځ دې کرا غوې ته اغلاس نارازي ده نو وی ولنه قري نغې نه قړه نو زړګرا واست د دو دنیا دو یاره ته وات قال ان منکم وجلون اوی مونگ دتا سنوی اوی اریدون که مونگوی اریدو دشمنام خونه ای اوی او زیر ور کاغل را پالک پوا مخامه غشوا خزر آغا پدریچی که سر رتن مانا تیزه که نو با ماورا مانا پمندرارا دونگیر دکی واپشوی از دانچ دشمنامی اځه قاول لالمندني کې نفزات کټ وجهه زیره وريده نو تاسو ور کړه خپل تاندگیه عجیب خبره ده او زین بوډایشان ده زی به څنګه شي نو ویځار کې ویل دره الله حکمت والا علمه نو وی ابراهيم عليه السلام ځحال ديستا ذول غلو شو نو موږ او وی موږ لګلو شو کوم مجرمانو جو هر خوښ کوو برای باندې کار د ټیکرو نا غدار است عرب زغد په مشرکانو پسمو موسه ته او د ټوب ته برای کې وو د مؤمنانو نه پس مونونو مون ته برای کې به دی او قرز تابع لارو مون پریو غو په کې نه غدا په خلقو جریګ د عذاب نه عذاب در رسون کنا او ناګرابو مو زاهر جلام کې کله چې موږ ویل غا فرعون ته پدريوازه نو وایو فرعون خپل کوفر خپل قوت مال دوی جادوګر دی یا لونه کله وخت ظاهر وی کله جادوګر وی پس موږ اونيو اغلره او لخر دا پس موږ اومنه لا وی له رب درياب دي او مولامت او عادیان کل جمور خوش کرد بودی بانی باعت بی فیدا نپری خودست شیع شراب اغی پاقا مگر گرزو باقی لرا کر رمیم لک خاوری لک ایرو ایرو پشان بیکرد او سمو جیان کل جوی امیل شدوی تا فیدا و اخلی طرز و اختا زیاده کردو حکم داخل را بود و از اونیو د ویل راتان در دویوال د کتلہ دویتا نو بدل هغه ستونک او قوم د مسلمانو ته وکړه یقینا ود یو قوم فازکان اسمان موږ جوړ اسمان لرا په خپل قدرت امه ګون فراخي کوم کې درې زکا واینا رمو سيون موږ فراخي کوم کې وإن العالم حسينيون أزمكها مغرولة أزمك لارا غرأ غرون كيو ومن كل شئين خلقنا زوجين ده هر جنسنا مغرولة دو قسمة ومن كل شئين خلقنا زوجين هر شئين مغرولة دو جنسا دو نوعا یا هر شي کې ضد الله پیدا کړې سیات شته نو بيماري شته نو مال داریدانو تنگ چايشته نو کجوان دینه مرګ شته خمغه تازه پنواغ لای ففر بو الله نو توبو باسي الله تا فتوبو ال الله مندي و الله تا الله ته توبو باسي انی لکم منو نظیرم مبین زیمت آسل را دلال طرفا یرون کے واضح ہو مگر جوئی سرداللہ لائق دیبادت بولو زیمت آسل را دلال طرفا یرون کے واضح ہو دارنگی نور آغلی پخانو تا دین مخصیص پیغامبارو مگر وی با جا دکر چا بورت سائر وی چا مجن وی اتوازو بی آی او سیت کرے په دې سره د خپل پوخانو رسونو ته بیان پریخو دي بلکې دې د هیكوم سر کښه واور د وینانه تملا متا بیان کو وذكر وذكر بالقران ننسيت قرا سره الفا ان ذكرا تنفع نسيتو کا قران نسيتو کا وعد فیدرہ زئے مومنان وتا و ذکر بالثواب والعقاب نسيتو کا کو ثواب او کو عذاب دیشی کی ثواب دے او دیشی کی عذاب دے و ذکر ف ان الذکر تنفع المؤمنین یقینا رغبت و رهبت فیدرہ زئے مومنان مومنان دو फायदा راځي او ما خلق ظلم جن او انزلها ليا بدون معنی چې پیدای کړی پیرانو انسانانو مگر دې لپاره چې دې بندګي وکې زما و دو پیدایش د مخلوقات او غا عبادت د رب العزت دانه چې د نبی اسلام نه پر پیدای شو ما وری د مینو میرزته نه نووان د ذینت د رزق ایرااده کوم چې خوراږه کی ماته یا ما وری د مینو میرزته نه نووان د ذینت رزق اراده کوم چې دوی خوراګور کی ځما بنیا تا ای عبادی چې ځما بنیان د رزق ورکی ما أريد منهم من رزقين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يقيناً الله ذا رزق واركون كي خاوان دا طاقت مزبوط فإن للذين ظلموا ذنوبان يقيناً ظالمان دبار دي عذابنا ذنوب أصحابهم فشانت دا عذابنا دم القرد فَوَاِلُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِيَوْمِهِمُ مي الَّذِي يُعَدُونَ حَلَاکَتْ دِوِي كَافِرُ لَرَا دُرَجِهُ الدُّيْنَا أُوْرَضَ <ورازة> شَدْوِي سَرَلَا لَهُ شَيْهُوُ اول کیلو <كبيرو> اِنَّمَا تُو عَدُونَ لَصَادِقَ تُو عَدُون مخاطبه او آخر کی غائب کرد <اللزي يوعدونا> <مخاطب. اللزي يوعدونا> زګای سیګر را علاقت دی کافر لارا درو شنو نا غرو چې دوی سره له وشو مخه صورت کې اس باد د قیامت نو سورته تور کې اس باد د قیامت به ترتی تور سجدي بځیر پنزول کې اشبغه کوي او په سورته تور د کریم کې دو پنزو سم ذلتها بالترقين إنما توعدونا لصادق نا إن عذاب ربك لواقع يقينا عذاب رب استاذ واقع كدنك. اجل عذاب راشي ما له من دافع ننشتها غلر سب لرنك سب لرنك وطورو شاید ده اغواه ده کوئی طور کوئی طور کی وحش ویوار جناب موسیٰ علی صلاة و سلام تا اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَا تُنَّا كل نفس بما نَفْسِ او شاید ده کتاب لکل شیف و پانو پرانستو شوکی وَالتُور وَالبَيْتِ الْمَعْمُور وَاقُورَ بَادشِي چی ملائک اویاز رزی او رازی زی هار روزی والبیت المامور کور آباد شوی بیت اللہ وصدف المرفور او شاید چت اسمان یارش والبہرین مسجور او شاید دے دریاب گرم شوی یا جانمہ مظزور مزور دغ شوې مزور چور بل شوې یا کینان واقع کې کی دن کې نشته غلره دوبلره غون کې یوم مورا کلا چلا جسمان یوم تَمُرُّ السَّمَا مَوْرَا اور جزیب ازمن پتولو ازيب غرونا پتولو سرا فوي ويل يوم ازل المكذبين نحلاکت دې پدا هوغه د پاره تکذيب کونکو اگزان چپباتله گلا به کوي اور جدا کر بوار کر شي د ویلارا اور د جهنم ته تکره دا دغور آغا چوئی تاس بدی تنگیب کون کی آیا جادو دے دا آیا کتاس نوی نہیں دنن شہی تا کلک شہی یا مکلک کی گئی برابر دی دوارا تنو پتاسو یقیناً بدل ورکلشتا استا باغی چوئی تاس کون کی یقیناً موحدین فباغچو پچنو کی بئی فاکی نبی ما آتا هم ربم خوشال بئی باغی چوار کلی رب دوی فاجین فاجین خوشاله وای فاجین یوبل دबई مخامغه فاجین زوفا کې اته نو میواله لا میوي باندې اوره ورکی ابج بچی ذیلار عرب ذوی دا زردو خریز کې پریوانه فاریچ وای دړل لګون کې به په کورцо پګړتون زو شو موږ میوځه ګډولاره به وروګړو څیرواله راګسان چې ماناره ورپسي شو اولاد دوی پهيمان یوځای بو ګډولاره اولاد دوی ان الله هغه ذريت به په پیمان داخلي کې آبابم داخل کې پیمان یا الله اگر ورو له داسې بدل لگا سمچه مشرار نوار کرو خوکمول بنای وما عالتنا هم وما عالتنا هم من عمل من شایئ مونگ نده کم کرده تو دو دو عمل نیس کم عمل شدوی کهو اللہ وی آغن سکمم نا هاریو سرے پا شیزرش کڑو کانا من با امدادو کتو دوی پا میروو پا گوخو داگرش دیو گواری یہ يتز... تنازاونا فیا دی بواقلی باغی کے پیالت شرابو لا لغون فیا نبای باطل باغی کے نبای دروغ باغی کے نبای گوناگاری او با دوی باندی نو کران دو دوی کاننا هم لولو مکنون لگا جمار غلیلو بای صدف شوی قيل یا رسول الله عز الفرمان دا خوغنو کران دي چې پشانت د مرغلو نو لستې شي فكيف المخدومه د مخدوم بزعالي چې نو کران دا ځغستدي د مخدوم بزعالي انبي رسول الله والذي نفسي بيدي لا فضل ما بينهم كفضل قمر ليله البدر على النجوم دار مخدومان او فضیلت پدې خادمانو بداسي لکه سوال لس مش په اسبوږمۍ لا آواز وری دي څو فضیلت لري مغامق به شي بازږي په بازتاب باز شنو کوم کې نبوایاږي اننا کنا قبل فعلنا مشفقين ومن په دنیا کې يرجون کې موږ دې ریځو چې حساب کې حساب فمن الله علينا احسانك الله په او بشکرو منگا عذاب گرمنا عذاب السموم عذاب النار دا گرم عذاب لاللہ منگ بشکرو داولی بچو انا کننا من قبل ندو ومنگ بغاپ دنیائی کے منبوی یو اللہ ترامد اچھا لو یو اللہ ترامد اچھا یو اللہ تب امگا عزی کولا یقیناً اللہ احسان کونکی مہربانا نسته کا نیتو پنیه مت فلرب کوټې ګر نو لیونه اځي وای شاعر دې انتظار کو په راتلل د مارګ مرګ براشي نو خلاص بشو واه انتظار کو زم انتظار کوون کې ايامر کوي دوی ته خو بل زوی پدې یا یب دې کوم سر کچا اځي وای ځان نه جوګه قران بلکې دوی مان راړي پزراتل دی کی بیان زرا پشان ته پشان درو کای دی رخت دنیا دی پیدا کرشی دی بیر دا ام ام سوال ز ذکر کای یعنی بیا لز کالا په مکه کې نبی اسلام تیر کړو هر ورځ یو مصیبت ده هر کال مصیبت ده ای دی پیدا کرشی دی بیر خالق نا ام هم خالقون ای دی پیدا کون کی ایا پیدا پېره کړو اسمانونو زمکه دو دوی یقین نه کوي ایا دوی څنګه د خزانه دروبسټا ایا دوی دیحافظت کوي کی ایا دوی سره پورهي چې وقساره نه کوي پای کی پسراتل دوی کې وقساره نه کوم کی دوی پدل واضح ایا اغل رجلو ناتاسره زامن ایا غواړي امتازالمجر ایا غواړي تاسو نه اوازه پس د دو نه دران شوی دی آیا دوی سخت در غیب پس دوی دوی کل کئی آیا دوی چل پس کافر چی دی آخری سخت چل شوی دی آیا دوی, دوی لر دی آلی حابی در لانا پاکی در لانا داشنش دوی شرک کئی کدیو یو توٹا دو برنا غلزی کې کئی یو عذاب برنا غلزی دون وی جی صاحب مرقوم وارث د جیره ا وارث جوښوی را پری نه دی لاله دراګی جوړی ملحق چې پاګه